Jag är med oss denna vecka igen, Danny. Hejsan, hejsan. <skratt> Hallå på dig. Hur är läget egentligen? Jo, tack. Jättebra, verkligen. Det har varit en, en fantastiskt rolig vecka här, verkligen. Det har varit mycket som har hänt och jag ser därför jättemycket fram emot, verkligen, att få kunna berätta om det på det här viset i den här podcasten och prata med både dig och våra lyssnare. Ja, för du lämnade ju äntligen ditt hem bakom dig för att ge dig ut på lite äventyr om vi säger så. För du har ju haft en ganska lugn vecka fram tills nu där du bara har njutit av tillvaron och försökt att skaka av dig all jättläge och allt annat. Och nu var det ju dags för dig att verkligen kasta dig ut i den japanska vildmarken och upptäcka allt som fanns att se- eller ja, allt som fanns att se kanske en överdrift men du ville se så mycket som möjligt i alla fall. Mm, det var dags att eh, efter att ha äntligen liksom kommit in i vardagen ordentligt och, och börjat liksom känna sig bekväm med språket igen och man, man vet verkligen hur man hittar överallt och, och man bara sjunker in helt enkelt i vardagen. Så kändes det roligt att få kunna börja göra någonting också. Att verkligen gå ut och se om ordentligt. Inte bara ta en liten promenad i, i grannområdet utan verkligen som sagt söka lite mera äventyr. Och framförallt få se någonting nytt också. Visst, nu har jag varit på ett par gamla ställen också och återbesökt. Men jag har även fått en hel del nya upplevelser nu börjar det kännas lite mer turistiskt egentligen antar jag. Men då blir jag lite nyfiken vad är det för gamla ställen som du har återbesökt? Jag har varit framförallt tillbaka till mitt gamla område så att säga. Jag har varit och hälsat på i den stad eller rättare sagt den lilla lilla by slash ort som jag bodde i tidigare som ju låg en bra bit från centrum Närmare bestämt då Kohata Och Obaku För det var ju där jag tidigare bodde i Ett sånt här sharehouse Så dels var det roligt att få åka tillbaka dit Se ser det fortfarande ut som det gjorde Ligger huset kvar där det gjorde Det var extremt lite som hade förändrats Men ändå det hade hänt någon liten grej där De hade rent av tagit bort En byggnad både här och där Som gjorde att jag blev lite Men, men den här korsningen Var den så här öppen verkligen När jag var här senast så, så det var, det var en, en rolig upplevelse att få gå just längs med de gatorna som man har gått med så otroligt ofta. Det är väl en sak att jag har varit i centrum väldigt mycket såklart. Men, men just den här gatan som man promenerade varje morgon och sen också varje eftermiddag eller kväll. Också, just för att ta sig till skolan och för att ta sig tillbaka från skolan. Det var verkligen, verkligen jätteroligt. Och så grannskapet så verkligen precis likadant ut. Det var kul bara att få göra tågresan dit också. Fortfarande så hittade jag liksom bland perronger, visste vilket tåg jag skulle ta. Allt kändes så naturligt verkligen så att jag behövde inte ens tänka på vad jag gjorde utan jag bara styrde kosan dit. Liksom kroppen kände att det, det är så här du ska göra för det sitter fortfarande kvar. Jo men det har väl blivit mer eller mindre nostalgi redan och lite sånt kan ju faktiskt var väldigt nyttigt särskilt när man bor i ett nytt område och har helt nya levnadsförutsättningar. Så det är väl mm. skönt att återknyta lite- även om det bara handlar om att gå igenom ett område. Ja, det, det är det absolut, det tycker jag. Och, och samma sak också sen när jag även åkte till Udji- då, staden där jag faktiskt behövde registrera mig som medborgare. Där var jag ju inte jättemånga gånger- men det var ändå en större stad trots allt. Så det var ju ett centrum närmare än var själva Kyoto-centrum är- och därför var det kul att få spatsera omkring lite granna där också och, och där försökte jag mig på både en och två liksom, nya upplevelser också att gå längs med gator som jag inte hade gått. Bara för att ja, men jag ändå är i den här staden som jag har en koppling till, varför då inte försöka ändå spatsera runt och se någonting nytt av, av ja, en gammal sida så att säga. Se till och med när du gör någonting som ska vara en nostalgisk återblick så kan du inte låta bli att ha lite äventyr. Det är så roligt ju att bara, bara gå runt också. Jag kände att jag ville inte att den här dagen skulle avslutas för tidigt. För det var verkligen, jag ville att dagen skulle gå just till nostalginstecken i synnerhet. Men när jag ändå är på det här området, när det ändå finns så mycket mer att se som jag vet. Och liksom jag öppnade Google Maps på mobilen och tittade, vad är det för sevärdigheter här för någonting? Ja men då tar vi väl en liten sån promenad också och tar lite nya vägar så att det blir ändå någonting lite nytt. Nu har jag ju kikat lite på din blogg så jag råkar ju veta att du gjorde ett annat litet nostalgiskt besök när du var ute på dina äventyr. Bland annat att du besökte din gamla skola också. Ja visst och, och, och där kan vi ju också verkligen prata nostalgi och ytterligare en sån här när jag hoppade på tåget för att ta mig dit och sen när jag gjorde promenaden från slutstationen till själva skolan- än en gång jag gick verkligen mer eller mindre på automatik och då är det ändå en ganska lång bit också från just slutstationen där jag åkte tåg och så sedan då fram till skolan och ändå så jag var tvungen att titta en och två gånger på GPSen bara för att försäkra mig om man visst var det verkligen åt det här hållet och visst skulle man gå så här långt innan man svänger ditåt men jag, jag kunde verkligen hitta större delen av vägen utan problem för att som sagt, man, är, man är så van vid det eller man var så van vid det då så att det gick att gå på automatik och på skolan så var det ju jätte, jätte trevligt verkligen, dels fick jag träffa en gammal, gammal klasskamrat till mig som jag verkligen gick i i samma klass med som numera då pluggade på universitetet in till skolan. Och så ser han då min gamla skola. Den lokalen har ju blivit ombyggd eller de håller på att bygga som just nu. Så dit kunde man inte gå utan de har fått nya lokaler som var jättefina verkligen. Och sen så hälsar vi även på en av mina lärare som också var klassföreståndare för våran klass. Han hade jag verkligen verkligen sett fram emot. Han var en fantastiskt bra lärare. Han var väldigt väldigt rolig. Och späxade väldigt mycket under lektionerna och sådär och så att det var, det var suveränt kul att få träffa honom igen. Och man såg på honom också att han, han var förvånad men också väldigt glad över att få se mig igen. Och vi pratade lite grann snabbt så jag förklarade även för honom vad jag gjorde nu i Sverige. Och jag sa att jag fortfarande pluggade japanska på egen hand. Och sen fick jag då roligast av allt en inbjudan. För just den dagen när jag var där, bara ett par timmar efter att jag nu hade kommit dit och träffat lärarna, så sa då båda de här personerna att eh, idag ska vi ju ha välkomstparty för de nya eleverna som ska gå den här terminen. Så de undrade om jag inte kunde vara med på det välkomstpartiet för att agera lite som en slags senior eller senpai. Och om jag då hade tid till över så fick jag gärna dyka upp då klockan fem som de sa att det här välkomstparty skulle vara. Så, så det tyckte jag ju var jättekul. Det enda jag hade planerat sen egentligen, det var att jag skulle helt enkelt sitta och plugga lite grann någonstans. Så jag sa att jätte jätte gärna, jag kommer absolut och de blev mycket glada för det också. För det är alltid kul när just gamla elever dyker upp på såna träffar. Det var samma sak när jag var på skolan också och var ny. Då fick jag också träffa många som hade pluggat där tidigare. Allt från ett halvår upp till ett år. De är där och agerar som ett varnande exempel på vart man kommer att hamna när man har gått den här kursen kanske. Jo, alltså jag kunde ju såklart inte låta bli att nämna för de nya studeranden att ni kommer få lärare, jättemycket, det är fantastiska lärare, men det är ganska högt tempo. Var beredd på det. Och en svensk kris som, som jag träffade och pratade med, hon sa att, att det är lustigt för alla jag har träffat har sagt precis samma sak Av de som har varit här tidigare. Då jag bara, jo, jo, men det stämmer bara så att du vet. Det. Ja, du var ju ganska svettig under dina studier där för du hade en mm. fruktansvärd mängd med böcker du skulle plöja igenom och mm. det var mm. väldigt intressant att sitta och studera det utifrån. Jag, jag vet inte om jag hade klarat det så väl inifrån så som du gjorde men det var extremt imponerande att se åtminstone. Det var rätt, det var rätt svettigt som sagt, det var det verkligen. Men ja vill man verkligen lära sig någonting ordentligt så där då ska man väl helt enkelt sitta och svettas mycket också så, så är det och, och den här svensken också som jag träffade hon sa det att ja, men det var ju just därför hon själv var i skolan det var precis som för min egen del man vill lära sig försöka lära sig lite extra mycket så varför då inte ta ett litet högre studietempo ja precis och vill man uppnå något då måste man ju anstränga sig den saken är ju säker mm. Och du är ju inte rädd för att svettas lite grann med tanke på hur mycket du tränar och så vidare. Men för all del, <laughs> det här är ju någonting man måste gå in med med full insats. Därför att annars mm. så ger det ju inte någonting direkt. Så att det är alltid mm. imponerande att se. Och jag beundrar alltid er som kastar er ut på det här äventyret och vågar göra den här satsningen. Ja, jo tack. Det är... Det var ju verkligen en, en som jag har sagt många gånger Fantastisk upplevelse och, och det var jättekul att vara tillbaka På skolan på det där viset Och, och självklart så Jag passade faktiskt på att dels besöka då Skolkafeterian och, och sitta där och plugga och fika När jag nu ändå då hade bestämt mig För att återvända Så behövde jag liksom inte söka mig iväg Allt för långt bort för att hitta En, en lugn och bra plats att plugga på Dessutom har de väldigt billig liksom både kaffe och andra drycker men också bröd och mackor och så vidare så det var det var som att slå två flugor i en smäll tyckte jag och så sedan passade jag även på att faktiskt äta lunch på skolkafeterian och det var också så här åh den här gamla skolmaten åh oh, gud vad roligt verkligen och det finns så mycket god mat där som de serverar så att eh, ja, det var fantastiskt kul, jag åt både lunch och middag faktiskt eh, för det blev ändå ganska sent också med välkomstpartiet det var så otroligt trevligt att få träffa alla men med alla de erfarenheterna bakom oss nu så är det väl hög tid att vi kastar oss in på dagens ämne. För du har ju faktiskt gjort ett gäng utflykter inför det här avsnittet för att försöka utforska Japan så mycket som möjligt. Och jag är jättenyfiken på att få höra vad det är du har gjort egentligen. Du har varit ute på fotvandring bland annat har jag fått höra lite vagt. Ja, det är väl den, den största grejen egentligen får man säga. Det som tog mest tid om inte annat. Det var ju nämligen så pass lustigt och, och roligt så att jag, jag blev kontaktad av en gammal klasskamrat från skolperioden som heter Karin och, och hon undrade om jag inte eh, ville lära känna en japansk vän till henne som var mycket intresserad av Sverige och dessutom har pluggat svenska tre år på egen hand. Så att han, han ville gärna träffa just svenskar mycket för att umgås med och kunna prata svenska med och då nämnde Karin mitt namn att jag var på väg till Kyoto och det här var då ungefär kanske en och en halv månad sedan ungefär så jag blev då introducerad för hennes vän Manabu och han och jag språkades lite grann på Facebook, sen visade det sig då att Manabu faktiskt tycker om det här med fotvandring och hiking så att han bjöd in mig på en hike tillsammans med ett par av hans vänner som både är västerlänningar men också japaner som tycker om att göra just regelbundet eh, fotvandringar runt om i Japan. Och det är självklart, jag tycker ju själv att sånt är jättekul jätte verkligen. Jag har inte varit iväg någon superlång sträcka eller upp för något jättehögt berg men jag har ändå tyckt om att promenera just i synnerhet bland bergen här i Kyoto så fort som jag har hittat något som, som liksom verkar vettigt och, och faktiskt går att bestia så att säga. Så det var timplanerat att vi skulle åka till Kobe som ligger bara en liten bit härifrån. Eller ja, en liten bit härifrån. Det kanske var och överdriva lite grann. Nu är jag ju ändå norrlänning så att det här med avstånd är ju <laughs> lite relativt. Jag antar att det tar väl kanske en timme och tjugo minuter att åka totalt sett med tåg. Men, men jag tänker mest liten bit där för att om man räknar från Osaka så är det betydligt närmare Osaka som ju är grannstaden till, till Kyoto eller grannområdet rent utav och om jag inte minst tar mig Japans näst största stad. Från Osaka så är det rätt nära till Kobe och så att jag började då från att ta mig här från Kyoto till Osaka och så träffar jag då dels Manabu och så ser sedan då hela det här gänget var sju pers totalt var vi med mig inklusive och även Manabu. Och sen åkte vi då vidare till Kobe och så skulle vi då göra en lång fotvandring där i ett område som dels är ett berg som heter Rocco men sen finns det också en slags, det kallas för Alper av den anledningen att det finns något berg där och bergen är åt det vita hållet så det ser liksom alpiskt ut. Det är inte alls kallt där, det är inte alls någon snö där men det kallas för Suma Alps ändå och området heter Suma så det var en, en hike som är cirka jag tror fem eller 5,5 och halv kilometer och det tar någonstans runt 3-4 timmar att utföra hela den här. Så det var ju verkligen ett äventyr som jag såg extremt mycket fram emot och jag kan säga att det var superlyckat. Det var en fantastiskt fantastiskt rolig hike och de här människorna dessutom var så otroligt roliga att få vara med också. Det skrattades och skojades en hel del under den här vandringen och alla var verkligen allmänt jättetrevliga. Jag pratade både engelska och japanska för alla i gruppen kunde både engelska och japanska. Några kunde liksom inte så mycket japanska, mer engelska. Några kunde inte så mycket engelska, mer japanska. Men vi kunde alla verkligen umgås och ha väldigt, väldigt trevligt. Det låter ju som en riktigt härlig upplevelse och jag antar att miljön var precis vad du hade hoppats på att få se. Mm, det, det var den verkligen. Det var helt fantastiskt och sagolikt. Det var mycket mer än vad jag ens hade kunnat hoppas på, verkligen. Den här långa vandringsturen, det fanns ett par olika där ska sägas som man kan vandra längs med. Vi, vi gick liksom upp på både ett och två och tre stycken bergstoppar under hela den här långa vandringssträckan. Det fanns olika långa vandringssträckor och man behövde inte gå liksom hela den här vägen som vi gjorde. Man kunde ju liksom bara promenera upp för ett berg och få en fantastisk utsikt. Men just därför Var det också väldigt varierande Just med de här så kallade Alperna För där var det extremt extremt berget Och det var inte så många Som liksom naturliga Steg Alltså uthugget i berget Eller att det var att det var ordentligt anordnat Med trätrappsteg och sådär Som det kunde vara på vissa andra delar Men då i de delarna var det oftast dessutom Mycket mera skog runt omkring också Så därför var det, det vart väldigt mycket miljöskifte och det var fantastiskt roligt och, och fantastiskt vackert också, speciellt när man kom upp till de här topparna så att man kunde se liksom verkligen över, över KB och ända bort till Osaka tror jag bestämt det var verkligen verkligen jätteroligt, kämpigt för benen absolut, det ska, det ska definitivt sägas, men eh, längs med den här vandringsleden dessutom så stötte vi på både äldre och jag menar gamla människor verkligen som, som verkligen gick med liksom såna här stavar rent av gåstavar men tog sig fram väldigt väldigt bra och hurtigt och även då barn som ju ändå bara sträckte sig upp till mina knäskålartid <laughs> väldigt korta barn som ändå inte hade några som helst problem med att springa upp och ner för trapporna och de här bergen och, och så vidare så det, ja, det var en fantastiskt rolig upplevelse och bevisligen så, så kan vem som helst klara av det också så vi kan summera det med att det var en otrolig upplevelse och du fick eh, både många nya kontakter och eh, du fick se många nya, ja, vyer utav det här fantastiska landskapet. Men jag råkar ju veta att dina ben redan hade fått arbeta ganska hårt under resten av veckan för den här långvandringen var ju inte det enda som du har varit på jag hade även planerat och även inte inplanerat men det hände ändå att jag skulle besöka både en och två tempelgårdar för att det är ju alltid fantastiskt vackert att göra här i Kyoto i synnerhet som har sådana stora jättefina tempelgårdar både när det gäller buddhismen men också shintoism och en av de här som jag besökte som jag har varit i tidigare det är Yasaka för, för Yasaka, jag skulle vilja påstå att när, när det kommer till Yasaka-templet så är det en av de lätt tre, fyra största om det inte är den andra största rent i just kyoto -området. och väldigt, väldigt populärt man anordnar dels diverse ja, festivaler och sådant här jag var ju bland annat här på nyår och firade det, nyåret mellan 2013 till då 2014 så att här är det alltid nästan turister som promenerar runt omkring men också otroligt mycket japaner det är ett, det är ett vackert område att besöka så jag förstår att, att man vill komma hit även lokalbefolkningen det står himla stort också det finns mycket att se där så det är en, en suverän tempelgård som är både stor och vacker och väldigt rolig i synnerhet just under de här festivalerna att besöka för det är många, många, många stånd som ryms där inne på det här området och det är en lång väg att gå och man kan få ta på allt möjligt där. Ja, jag har ju sett bilder därifrån och det är ju en fantastisk plats som ser så lummig och underbar ut i så jag, jag kan verkligen förstå att man vill gå dit för att få lite lugn och sinnesfrid även om man kanske stöter på ett par hundra turister då också men om man vill ha någonting så får man väl kämpa lite för att få det. Och det fick jag verkligen, verkligen också göra när jag då även besökte ett buddhismtempel, nämligen Sanju Sangen då, som ligger här i, i närheten av där jag bor faktiskt. Och det här var ett besök som, det var inplanerat, jag ville dit, men inte just den här dagen. Jag hade som sagt tänkt att det skulle spara på benen framförallt i och med att jag snart skulle göra min hike också. Men, men nu kunde jag som inte låta bli när jag rullade ner för gatan och såg att det var öppet och så tänkte jag att äh, men alltså, snart kommer jag typ och glömma bort det här stället bara för att dagarna liksom försvinner förbi, det är så nära till hands att det är lätt att tänka att äh, men jag tar det här imorgon eller jag tar det i helgen och så rätt var det är så är det säkert stängt dessutom, så den här gången stannade jag upp fastän jag egentligen var på väg ner i stan för att inte göra någonting alltför för speciellt, jag stannade upp och så gick på in då på Sanjusangendo och det här alltså det här det är verkligen en helt annan upplevelse från Yasaka, helt klart. För det här buddhismtemplet var mer en, en inomhusupplevelse, så att säga. Visst var själva som tempelgården fin här också. Man kunde gå även utomhus och få titta på diverse saker som fanns. Men framförallt inomhus, det var där som, som den stora grejen var. För här inne så hade man 1001 statyer- och alla avbildade då en, en, en gud som hette Kanon, som jag får med stå för barmhärtighetens gud och dessutom så fanns det även en massa andra statyer jag tror det var säkert ett 20-tal, jag, jag tappade räkningen där, och de här statyerna avbildade olika gudaväsen, där det var allt från drakens gud till vindarnas gud till, till oskans gud och så vidare och det var ju självklart en otroligt imponerande syn därför att de här statyerna de var liksom inte riktigt mänsklig storlek men, men de var höga verkligen och att se dem på radar speciellt de här en stycken förgyllda det var riktigt häftigt verkligen men sen också just de här mera gudaväsendena. De var extremt imponerande såklart. Det ska nämnas när det gäller Sanju ändå att inomhus fick man inte fotografera. Jag har lagt upp en bild som jag hittade på Google som visar de här 1001 statyerna. För de var det förbjudet att ta bild på och det gällde allting som var där inomhus. Där satt även en munk bland annat och upprepade ett mantra från en bok samtidigt som han stod, satt och slog på någonting och så var det en jättestor vacker staty där av Buddha och många stod och bad då av de som var besökare där runt omkring. Men innan vi går vidare så måste jag ju fråga om du har sett några fler tempel för jag vet ju att det är någonting som du verkligen ser fram emot att se när du är där borta och någonting som står högt på din turistlista över saker som <skratt> måste göras. Ja, jag har oftast svårt för att inte svänga in på i, i synnerhet de här mindre templena. För det finns gott om just i synnerhet eh, Shintoism-tempel lite överallt. Som, som är ganska små men också väldigt mysiga. Men, men eh, när jag var just i Udji och, och skulle just ha min del trip Som sagt, jag var ju även och försökte besöka några nya platser. Och då fanns det ett tempel där som hette Mimurotoji när jag såg det på håll så tänkte jag ja, jo, alltså jag tänker inte promenera bara förbi det här utan jag måste in hit Det hade klockan hunnit bli hyfsat mycket men jag kände ändå att jag kan inte gå hem bara nu för det var en ganska imponerande syn bara att se ingången till det här tempelstället som var en lång, lång, lång allé liksom in till den här tempelgården med dels buskar runt omkring sig som var väldigt höga häckar snarare skulle jag säga och dels någon typ av lyckta här och var också. Och det här området som, som också var just ett buddhismtempel. Det såg jag vara kallat för blomstertemplet också. För att de har och hade väldigt, väldigt många vackra blommor på det här området. Som är olika beroende på vilken vilken säsong man kommer. så Det fanns en, en tavla som visades just vid trädgården som man kunde gå in i som var jättefin men, men tyvärr avstängd vid det här tillfället för jag var för sent ute helt enkelt. Men om man hade varit här under både våren och sommaren så hade man kunnat se då enligt den här tavlan ditten och datten av olika blomsterarter när de faktiskt är i full blomning. Så det hade säkert varit ännu vackrare. Jag tyckte det var fint nog som det var bara med de buskarna som fanns där plus att det var några små dammar och man kunde gå över såna här små vackra broar så att jag fann det otroligt rogivande ändå att promenera omkring i, i liksom det närliggande parkområdet det ska kalla det för där man också kunde promenera och kunde göra det liksom året om istället. Men det var det var ett väldigt fint område det också. Det fanns mycket att se där även om just inte blommorna var i full blomning. Ja, det låter ju otroligt vackert och jag vet ju att du har en förkärlek för naturen och blommor och allt som är grönt. Så bara det måste ju ha gjort att den här tempelupplevelsen var något över det vanliga om vi säger så. Det, det ska sägas för jag har inte tidigare sett det här och det säger jag även i, i min film. För bortsett från att hålla på och fota här, i och med att jag gjorde en, en så pass stor... Eh, en stor utflykt för det var ju under min liksom, nostalgidag när jag besökte både skolan och Uji och Kohatta. jag sa det även på film att jag har inte sett någonting sånt här liknande tidigare på just en tempelgård för det, det brukar vara just det här antingen går du in någonstans och så får du se en massa fina saker där eller så promenerar du bara runt omkring i tempelgården det brukar inte vara så där övergivt mycket växtlighet där utan det brukar bara vara ändå väldigt fint men just det här när det var liksom Gjort för att man skulle liksom promenera och det kändes verkligen så harmoniskt alltihopa. Det var en upplevelse utöver det vanliga och jag filmade medan jag promenerade där för jag kände att det här måste, det här måste jag få fånga på film både för att folk som läser min blogg ska kunna få se det men framförallt för att jag ska kunna åter liksom besöka den här platsen i videon i framtiden. Men eh, du har ju inte bara varit på tempel har jag fått veta utan det är ju en liten fågel som har viskat i örat på mig att du även eh, var där det var lite blötare om vi säger så. Jo, eh, det är ju nämligen så också att jag har varit på akvarium. Eh, skoj nog, ett som jag inte ens visste om fanns här i staden sen tidigare och inte spröjt jättelångt från Kyoto Station heller utan det är återigen en gammal klasskamrat som heter Robin Forsberg som har nämnts tidigare tror jag nog i mina gamla avsnitt han är, han är riktigt duktig och påläst när det gäller just Kyoto och vad det finns att göra här och vad det finns att se så han tipsade mig om att ja men visst vet du att det finns Kyoto Aquarium som är jättestort och man kan se liksom pingviner du kan se delfiner där du kan se massor av olika fiskar och jag sa att ja nej det visste jag faktiskt inte tack för informationen och han tyckte som absolut ja men gå, gå gärna dit ifall det är så att du är intresserad av sådan och idag faktiskt när vi spelade in det här så mitt på dagen så så drog jag mig iväg till Kyoto Aquarium för att få se då Diverse havsdjur, men det visade sig också att de hade dinosaurieskelett där, ett par stycken, vilket förvånade mig en hel del. Och sen hade jag också turen att få komma en så pass lämplig tid där, så att jag fick vara med om en delfinshow också. Där man, ja, helt enkelt visar upp och dresserade väldigt lydiga och otroligt söta och fina delfiner som utförde diverse tricks. Det var en jätterolig upplevelse för sånt har jag bara sett på tv annars. Men jag har alltid tänkt att det skulle vara kul att få se det på riktigt också. Ja det blev väl mer äkta när man ser det med egna ögon. När det är på tv det, det blir äkta men ändå inte äkta. Men äkta men ändå inte. Ja det, det, var, det var kul att se hur pass duktiga delfiner verkligen är på och liksom att förstå vad folk säger helt enkelt. Att kommunicera och att faktiskt göra de här de här trixen som de gjorde. Dels så fick jag höra delfinsång, men sen också bara alla tricks som utfördes också, för det var förstås väldigt mycket sådant också. så ja, det, var, det var häftigt att se, det var det verkligen. De var duktiga, både då delfinerna i synnerhet, men också människorna som, som liksom ändå har ja, lyckats kommunicera med delfinerna. Men förutom akvarium och en massa tempel så råkar jag veta att du har gjort det som alla turister älskar att göra när de är på besök i Japan. Att shoppa. För du har mm. besökt inte en, inte två utan tre olika gallerier och har verkligen gått helt lös med shoppingen. Ja, jo. alltså, Dels så finns det ju mycket som är fint här som jag vill köpa med mig hem och så sedan så finns det mycket fint här som jag vill ge bort också så jag har jag har faktiskt köpt på mig så pass mycket nu så att de här påserna som sitter bakom mig där jag är i mitt rum jag, jag ska börja göra en liten kontroll nu att hur mycket har jag egentligen och mycket på alla min resväska med, nu kan jag alltid skicka hem grejer för all del men det är ju mer praktiskt om man kan ta med sig alltihopa i sina väskor och inte måste vänta en till tre månader på att saker ska bli levererade via båt. Men mycket riktigt. Jag har varit och återbesökt dels Teramachi gatan, Teramachi street som ju är en shoppinggata med massvis av butiker längs med sig men som också har en slags inom slash utomhus galleria det ligger utomhus men det har tak över sig jag är rätt säker på att jag har nämnt det säkert någon gång i, i våra tidigare podcastavsnitt, avsnitt men framförallt så vet jag att han nämnt det tidigare i bloggen också och det är alltid kul att komma in hit igen både i själva gallerian men också i bara de butiker som också ligger utomhus längs med, med, längs med gatan men sen har jag också varit till två stycken helt andra gallerier. Vanliga så att säga, gallerier som verkligen är inomhus dessutom, och som jag inte har varit på tidigare. För jag har egentligen inte vetat om att de har funnits, jag har inte varit med om att kolla upp just gallerior. Men den här gången skulle jag ha en gallerialörda kände jag. För det är extremt, extremt kul att gå till gallerier i Japan. Jag har skrivit om det här på bloggen också. Av den anledningen att de är så fruktansvärt stora verkligen. Alltså man blir helt tagen när man kommer in. Dels brukar de vara så många våningar. Men framför allt så är varje våning så ofattbart stor verkligen. Det är sån yta som de har bara smält in massor av små, små, små butiker på. Så jag har dels varit på en galleri som heter Kyoto Avanti. Och sen har jag också varit på en som heter Aeon. Och båda två var verkligen så här: wow, det här var stort. I synnerhet Aeon tyckte jag var ännu större än vad Avanti var. Avanti gick jag mest till egentligen därför att jag skulle in på en specifik butik där. Jag visste inte att den låg i en galleria, jag visste bara var själva butiken låg. Och sen när jag kom fram så började jag ha: jag ska upp på sjätte våningen. Det är åtta våningar totalt, det här är en galleria så då, så då spatserade jag ju runt lite grann där i också men, men höll mig faktiskt från att shoppa där för jag skulle ju liksom bara dit för ett enda, enda mål, sen hade jag planerat att jag skulle till just Ejon gallerian mm. och hade kanske tänkt att ta mig till någon annan galleria därefter, nu behövde jag ju liksom inte söka upp någon fler galleria för att helt plötsligt hade jag redan hittat den så jag gick omkring i ett litet tag och bara var lite hänförd över att shit var stort där istället där jag hade som glömt bort just hur pass stora är inomhusgallerierna och sen när jag gick till Aeon dessutom och, och då även lunchade så då shoppade jag dessutom både saker till mig själv, framförallt en hel del presenter och bara, bara gick omkring där jag var nog där i tre timmar och då hann jag absolut inte ta med liksom alla butikerna i min vandring där så det, det var en det var en ordentlig dag verkligen jag fick se väldigt många olika butiker Jag fick se väldigt mycket prylar Och jag hade ju ett par shoppingpåsar med mig hem När den dagen var över Det kan jag säga Men det var jätteroligt Och jag funderar på att faktiskt göra om det också Dels för att jag inte han ser allting i vare sig Aion eller Avanti. Dels för att jag vet att det finns en och två andra gallerier också i stan om jag bara liksom faktiskt söker reda på dem. Och jag tycker att det är en häftig och rolig upplevelse just i Japan att gå omkring och slå ihjäl några timmar på just den galleria. Då kommer den stora frågan som jag inte kan låta bli att ställa. Hur illa har du spräckt budgeten? Jag, jag kontrollerade det där senast idag. Jag kollade mitt bankkonto för att se så att det inte har gått allt för mycket pengar så att det blir någon slags liksom, sista veckan då, då är det nästan som att man måste hålla emot lite granna. Men det ser jättebra ut verkligen. Jag har fortfarande pengar kvar att både just handla lite för men också just få fler av de här upplevelserna att besöka lite liksom, turistiga platser också så att säga och se värdigheter. Dessutom planerar jag en till hike också Förhoppningsvis så ska det kunna bli av innan jag åker hem, för hela det här gänget som jag nu var ute och hikade med, de tyckte absolut att vi måste göra det här en gång till. Innan du åker hem så måste vi lyckas liksom samordna någonting, så förhoppningsvis ska det bli någonting av det också. Plus att jag ska med, med lite tur, beroende på hur pass upptagen Manabu är med, med sitt arbete och sådär, så skulle det vara kul att träffa honom i Osaka, där han bor. För då, då kan han visa lite grann av Osaka. och dessutom kan vi gå till ett svenskt café som finns där som jag fick höra talas av via honom. Och då tyckte jag att det skulle vara kul om vi kunde gå dit tillsammans, prata lite svenska och liksom träffa ägaren till kaféet och sådär. Så det låter bra. Men, men budgeten håller fortfarande. Och, och vad gäller liksom det jag har handlat kontra vad jag har köpt som presenter, det är ganska 50-50 där ändå. Jag har suttit och kollat igenom kvittorna för att vara säker på att jag inte har gott allt för mycket lös åt det ena eller det andra hållet. Men det, det ser ganska jämställt ut faktiskt. Men det är väl också någonting som du vill rekommendera alla som ger sig av ut oavsett om det är till Japan eller någon annan stans, Håll ett rejält öga på budgeten och håll ett rejält öga på kvittorna. Mm, för jag, jag tycker att det är så lätt hända att det bara rasar väg det där. Och så speciellt alltså när man är borta så pass länge som... Jag, menar jag är ju ändå här en hel månad. Det är väl en sak att, att liksom lägga upp en resebudget om du är ute och reser i liksom 7-10 dagar. Jag tycker det känns mer normalt att folk har semester i en till två veckor och de åker iväg någonstans. Eller åker iväg till flera ställen under den perioden. Men, men ska man liksom vara borta i 3-4 veckor en till då... Då tycker jag att en budget är väldigt, väldigt bra att ha verkligen. Att man tänker på hur mycket pengar man spenderar varje vecka. Att betala med kort, det är så himla lätt att pengarna bara skjutsar iväg. Man har ingen aning om riktigt hur mycket som har gått under en dag. Så definitivt, budget, det är en, det är en bra grej. Innan vi går in på sluttampen av det här avsnittet så har vi faktiskt ett litet tillägg som du sa till mig att du ville göra. Och det gäller de här tipsen som du gav till, ja, vad man ska göra när man är på väg in i landet, när man sitter på flygplanet och förbereder sig på att gå igenom alla de här slussarna som är på flygplatsen med migrationskontroll och väskutlämning och så vidare och så vidare. För det var tydligen en grej som du glömde att plocka upp- som en av dina gamla klasskamrater var vänlig nog att påminna dig om. Ja, återigen dessutom så, så är det Robin som har det framme- för att han tycker om att lyssna på podcasten- och få liksom återuppleva Japan helt enkelt genom mig. Och när det gäller det här formuläret som jag sa- att du måste fylla i den här lappen man får om ombord på planet- för att ta sig in i Japan- som man påpekade, vad man också måste fylla i som tydligen är riktigt, riktigt viktigt och det kan jag förstå också att det verkligen är det är just det här med kontaktuppgifter man ska även ha sin fulla adress nämligen vars man ska bo någonstans om det är ett hotell, om det är ett gästhus eller vad det nu är för någonting så behöver man skriva ner sin adress också det här är de väldigt petiga med och det kan jag förstå också de vill liksom kunna de liksom ha koll på var man befinner sig någonstans under den här perioden som, som man ska vara i landet därför att om du inte ger de uppgifterna där på plats då kan det bli så att de släpper helt enkelt inte in dig förrän det är ordnat eller att de i alla fall helt enkelt, alltså det drar ut väldigt, väldigt mycket på tiden innan de faktiskt ger med sig så det ska verkligen sägas också för jag gav det tipset senast till en, en bekant som ska iväg till Japan för att plugga att det här är viktigt att man fyller i alltihopa ibland som sagt just adresser. Så i bästa fall om man glömmer att göra det då har man en lång stund på flygplatsen där man försöker ordna upp det här. Och i värsta fall så kan man helt enkelt nekas inträde. Så det är en bra grej att ha pel på och kanske fylla i i förväg och vara säker på att man har adressen rätt stavad. För att undvika ett ganska onödigt problem egentligen. Det känns som att det är snöpligt om man ska måste sitta fast där ett tag bara för den delen. Som sagt det är bra att vara förberedd men det gäller ju också att man, att man helt enkelt vet det i förväg så att man kan just göra de här förberedelserna. Men med det sagt så är jag ju nyfiken på om du har en ny fras eller ett nytt ord för oss att få ta del av. För jag vet att det är många som uppskattar att höra den här lilla språkskolan som du har. Ja, och det ska se att till en början så hade jag för skojsgud tänkt att nämna vad, vad GPS-system kunde vara. Nu, nu hade jag som en aning om att det kanske helt enkelt skulle vara så tråkigt som att man har helt enkelt tagit ett låneord. Men sen när jag slog upp det så visade det sig att alltså, det är så löjligt hur detaljerat man verkligen har, har försökt beskriva just vad en GPS verkligen är. Vad det är för typ av system, vad det gör. För jag är ju van vid att just japanska språket är ju som ganska praktiskt och, och nedkortat egentligen. Ett kanji kan så otroligt mycket. Så att man behöver inte ha speciellt långa ord. Det är inte så många kanjis i ett ord men, men här var det tvärtom verkligen, alltså GPS-system, alltså det var så många kanjis att jag orkar inte ens försöka mig på att uttala allihopa och jag förstår inte riktigt hur de sitter ihop heller att, ja men visst, okej, okay, om man tittar på varje det för sig så på något sätt ska väl det här vara, vara liksom menfullt, men jag tycker inte riktigt det, jag tycker bara att det är krångligt att de har tagit så mycket som de har, så, så jag tycker vi hoppar över det, vi kallar det för gps punkt. Och så tar vi någonting som är mycket enklare, mycket roligare, nämligen vad karta är. Ordet är chizu och det är två stycken kanji, så här mer som man är van vid att det ska vara. Och där det första kanjit som är då chi, det betyder mark eller jord. Och det andra kanjit som då är zu, det i sig betyder egentligen typ karta, men, men framförallt så betyder det liksom en, en plan eller en ritning över jorden och det är ju mycket riktigt vad en karta är också så Chizu, det, det är så enkelt och det är så smart det ska vara inte som om ni slår upp vad GPS heter, <går> som sagt jag tänker inte ens försöka uttala det här långa, långa krångliga ordet <går> Om det är ett sagt så börjar det bli dags för oss att säga hej för den här gången och jag vill säga ett stort tack till dig Thomas för att du fortsätter att dela med dig utav alla de här spännande intrycken och erfarenheterna. Jag tycker väldigt mycket om det och jag är säker på att alla våra lyssnare delar den uppfattningen. Tack så hemskt mycket Danny, och ett jättetack både till dig som sitter här och, och bollar lite grann med mig och pratar om mina upplevelser här och framförallt lyssnar på allt som jag har gjort men i synnerhet till, till era lyssnare också just tack för att ni att ni lyssnar in på den här podcasten och är intresserade av att höra av hur ja, livet i Japan kan vara och te sig. Jo men det är alltid spännande att få ta del av och jag ser verkligen fram emot nästa vecka då du fortsätter dina små äventyr. Ja det gör verkligen jag också kan jag säga. Så det ska bli mycket mycket spännande vad som väntar egentligen. Jag heter Danny Arling och jag är Thomas Engström. Mata, aima show. Mata, ne?